Välkommen till veckans reflektioner på kritikernas skreven pjäs. Som vanligt är det Freja-flickan som är jag då som kommer att filosofera över något som jag tycker är speciellt intressant just nu. Jag bara måste fråga, varför måste det finnas fin kultur och fulkultur? Att det finns en estetmafia det visste jag ju. Ja, du vet om de är proffstyckarna som gillar att tala om för folk vad som är god smak. Men jag inbillar mig att det grundar sig i sånt som faktiskt har kvalitet på något vis. Bra grejer som håller ett tag. Sen finns det ju trend, men det är ju inte riktigt samma sak. Snackar man kultur så gäller plötsligt inte de där lagarna längre, känns det som. Ibland undrar jag om det är mig det är fel på, men så kom jag på att det verkar ju hemskt dumt om det skulle vara så, eller hur? Det är ungefär som de där stackarna som jag sitt kläder till som hukande ber om ursäkt för att de inte kan ha storlek 38 rakt av. Det måste vara något fel på mig för kläder sitter ju inte snyggt även om det är min storlek, säger de. hon. här säger jag. Men du, det är ju inte ditt fel. Det är ju för att kläder bara görs för att passa en viss typ av tjej som kan ha storlek 38. Dessutom är det ju så att inte alla som konstruerar mönster som har fattat hur en kvinnokropp ser ut och då blir det ju fel i alla fall. Jag gör inte kläder efter en storleksman. Jag gör kläder efter hur kroppen faktiskt ser ut och då ska det minst sitta bra också innan jag är klar. Lite grann så där som med storlekar på kläder tycker jag att det är så fort det handlar om musik, filmer och böcker. One size fits all. Det ska vara så svårt och så ska det helst vara rätt hemligt också. Jag säger bara Kazakstansk film om föräldralösa barn. Eller existentiellt lidande ungman i Storstan. Eller varför inte ett svenskt band från Bonnes med en sångare som låter som en han konstant fastnar i gulfen efter ett varje toalettbesök. Eftersom jag ska bli designer på riktigt snart så funderar jag ganska ofta kring sånt här. På något vis så blir man ju proffstyckare själv, vare sig man vill eller inte. Plötsligt så ska jag uttala mig om något är fint eller fult. Folk som inte känner mig så bra som jag kommer hem till ber nervöst om ursäkt för att mattan är något de som har så länge. Du vet sådär, tills de får råd att köpa fina mattan i fina butiken. För den är ju egentligen rätt ful. Mattan alltså. Och så skäms de för att deras trädgård inte är väldokumenterad i allt de trädgård. För de har ju inte riktigt tid. Och så kan de inget om det som finns där ute i den. Ja, vad säger man? Åh, helt ärligt så skiter jag i ju folk har det hemma. Så länge de trivs. Jag umgås med folk, inte deras aning Jakobsen stolar. Ju längre tiden går desto mer irriterad kan jag bli för folk som ska tala om för andra vad som är fint och fult. Oh, men visst tycker jag att vissa saker är finare än annat. Visst skulle jag kunna klä mig i svart de moderna tjockbågade glasögon och ansluta mig till de som har så kallat utvecklad smak. Uh, just det. Det är ju så jag brukar se ut. ja. Jag tycker i alla fall inte om att tala om för folk vad som är rätt och fel. Slappna av och ta ett glas vin till och så glömmer vi den där mattan under bordet. Jag vet att jag inte borde bli irriterad på manliga proffstyckare i tv och tidningar, men ibland kan jag faktiskt inte låta bli. För någon veckor sedan så satt jag för en gångs skull uppkrupen i min nersuttna soffa och tittade på morgonnyheterna på Sveriges Television och såg hur Göran Everdal satt och pratade om helgens premiärer. Frid och fröjd. Jag vet ju att han är en av rang, så jag var på väg att stänga öronen och sträckte mig efter fjärrisen för att sappa vidare. Men jag var inte snabb nog. Han, han började prata om filmen Serenity som är Joss Whedons bidrag till science fiction-genren. Ja, egentligen är det tv-serien Firefly som Whedon gjorde 2002 som är det. Serenity är ju bara tröstpriset som han fick göra när Ubi kom på att tv-serien faktiskt höll på att bli kult, den som den var att den faktiskt sålde rätt bra dvd en alltså hur som helst jag lystrade lite extra och släppte fjärrisen för jag hade någon sorts sjuklig önskan att få höra vad en kritiker som Göran hade att säga om något så ofint som en science fiction film det visades klipp från filmen för övrigt ganska konstiga klipp tyckte jag och det pratades om handlingen och så kom han till det viktiga vad tyckte han då? Jo, det var ju en bra och kul film så där och han gav den fyra av fem möjliga klappor eller vad det nu var. Det låter ju imponerande, eller hur? Det hade det ju varit också om inte det sista han sa var något i stil med att som B-film så är det ju en bra film. Ja, om en film får fyra av fem möjliga klappor, citroner eller vad det nu är man ger en film... Är det inte så att man ger filmen det betyget för att den faktiskt duger någonting till? Jag bara undrar eftersom han verkade känna att det var lite pinsamt att han trots allt gillade filmen så han var tvungen att skjuta betyget i sank med att skjuta in en sån där brasklapp. För det var ju det han gjorde. Genom att säga som han gjorde så kunde han lika ha gett filmen två av fem kackelacker eller så. För om man säger att en film... Är en B-film så kommer ju inte på plasen och rusa till biograferna precis. Oftast inte i alla fall. På 80-talet klagades det väldigt mycket på tantsnusksangen. Jag kommer inte ihåg allt som sa stå, men jag minns att den typen av böcker som till exempel Jacke Collins skrev med jämna mellan de fick springa när kritikerna skulle tala om hur dåliga de här böckerna faktiskt var. Det var ju ingen ände på eländet och bibliotek som mot all förmoden tog in de här böckerna hamnade i blåsväder. Det var ju dålig litteratur. Sånt kan man ju inte ha på bibliotek. Sen blev det tyst ett tag. Och så kom man på att det inte var så himla lätt att skriva i den här genren. Vissa kritiker gav sig på den uppgiften för att visa hur dåligt det var. Hur man kunde skriva efter en mall och så vips hade man en bok som sådde i miljonupplaga. Problemet var att det inte var så enkelt. Det kunde faktiskt vara så att de som sålde mycket faktiskt kunde skriva så att det intresserade folk. De kunde hantverket att berätta en historia helt enkelt. Ibland kan det bli helt tokigt när någon sådär obskyrt bra som bara en liten skara hängivna jägare av jag måste vara först fin kultur gillade från början. Plötsligt blir poppis bland raggarna i Molkholm och förortskidsen i både Rosengård och Vällinge. Det är ju så att med övning så blir man ju duktigare på det man gör, så brukar det ju vara. Men det kan slå tillbaka rätt negativt. Man får ju inte bli för bra. Då kan man få höra att man har sålt sig och blivit för kommersiell. Bara för att man kan gå till Erik i Storumans hårddisk och hitta senaste skivan nedladdad. Plötsligt blir det viktigt att ha lyssnat på dem jättelänge. Jag såg dem i på en spenning på fritidsgården i Eslöv 1900 frös ihjäl. Har man inte gjort det så vet man ingenting och borde hålla käften. Jag kommer att tänka på det som Jung Chang skrev i boken Vilda Svanar om hennes uppväxt under kulturrevolutionen i Kina när jag läser vissa forum där så kallat sanna fans upphäver sin ljuvassa stämma. Det var otroligt viktigt att vara politiskt korrekt och duktig på rätt saker. I deras fall till exempel bra på att kasta handgranater eftersom man aldrig visste när den imperialistiska fienden slog till. Men man fick inte bli för bra heller då man, var man vit som i misstänkt kontrarevolutionär och expertaktig. Expertaktig som gör att vara bättre än någon annan och stoltsera med det. Och det är ju det som är problemet. Vissa saker är ju bra trots att det är kommersiellt eller tillhör en genre som inte anses vara fint nog att platsa i svenska akademin. Jag är lite svårt att fatta varför det inte kan få vara okej okay att man faktiskt kan leva på det de gör. Vem som helst drömmer väl om att kunna leva på att göra det roligaste man vet? Eller så kan det vara bra fastän det handlar om någonting som utspelar sig om 500 år. För det är ju så att om något är bra så kan man ju sminka det i vilken stil man vill. Och det funkar ändå. Man kan sätta glitter på och fjäderbåde blir kanonbra. Allt behöver inte vara i svartvitt 800 asa. Tycker jag. Framför mera fulkultur. Våga erkänna att sånt som grabbarna i svart som skriver sig på söder ser ner på faktiskt kan vara bra. Det är inte fel på dig om du inte gillar poesi eller tycker att Kants vapen och ammunition är schyst, Jag börjar till och med fundera på att ställa in ett soffbo med fusk och, och skiva hemma hos mig som protest mot all fin smak. Förresten, den där filmen, Serenity, gå och se den. Den är faktiskt bra. Ta en del John Wayne, en del Star Trek minus utomjordingar och mixa in lite mandarin-kinesiska. Då har du Serenity. Det låter helt galet, men det är så rätt. För den som undrar vem Joss Whedon är som har gjort filmen och tv-serien Firefly så är han mannen bakom Buffy och Angel. Om man inte gillar dem så tar det lugnt. Det gjorde inte jag heller. Det funkar ändå. Det var allt för den här gången. Puss på er allihop och välkommen tillbaka nästa gång.